parada Et voi olla varma oletko ystävien vai vihollisten seurassa. Kuuntelet radio radiobekolaa Tiistain Magneet 40, Magneettipubin 10-vuotisilttärit, jossa Tomi Lehtovirta isännöi ja oli hyvää leivimusiikkia ja vano Pyhtilän performanssikin alussa. Mutta tässä tullaan kuulemaan nyt sitten Sini Silverin plus Felhandin ja Jehun keikat tähän tunnin sisään. näin Seuraavaksi meillä on runoutta Sini Silverin. Mies tulee onnellisen aloisena tyrmipensaista. Rings purki kädessä, kasvoilla juuri heränneen, tulee puuholvistosta, holvistosta purkkipolvilla. Mä purkki polvilla, seison parkkipaikalla rantapyökiä reunalla näin kaiken. Seis on tyrneä kämmenellä tujetan miestä, marjat tippuilee ei mahuttays Minikrit muoviras ja taskumatti kangaskassi, takin tasku kaikki täynnä. Siinä reunalla pirilasit päässä, tyrnipensaan pistelevässä valossa teippaan puukot rintaan. Kädet näyttää terveystyynyltä, napa hukkuneelta, mutta ei se mitään. Teen seimeä, liikunko käärme, liikunko mato? Ohikulkija tuijottaa veteen. Se mies, jolla on bringles ja se tuijottaa mereen. Onko se katoamisesta, luonnon erittämisestä? Minun se on untova peitto, joka on tuuletuksen jälkeen heitetty sängylle makaan. Ei täällä oikeastaan mikään luo tyydytystä ympärilleen, mutta se ei ole tärkeää. Se, että ajattelemme, että meidän tulisi olla tyydyttyneitä, että olisimme olemassa työn kautta, se on tärkeää. Se saa meidät ontumaan ja etsimään välinettä, joka olisi osa ruumista. Ulkona ollessa se olisi ulko tai kaupunki, ilmainen eli ilma. Sisällä yksin jokin, josta ollaan yhdessä tekemä tai tekimme. Minulla on linnan hauteessa ja kroksit jalassa ja se on hyvin epäsopivaa. Lainaamme jatkuvasti dinosauruksilta ja ajattelemme, että se on lahja. Öljymäinen liike kaipaa hiekkapaperia, silmät ovat jatkuvasti puhtaat. Kaipaamme jonkin kautta johonkin, olemme ensin täällä ja sitten kuljemme toisaalle, kunnes siellä ei ole enää ketään, ja tulemme takaisin toiseen tilaan. Me liikumme täällä hiljaa, että et heräisi, sillä nukkuessasi sinussa on enemmän repeämiä, unia jotka katkeavat, ja niistä valuu jotain, jota me voimme käyttää voimalla. Lopumisen jälkeisessä tilassa olemme rentoina rannalla, makaamme, kuvittelemme jäätelön maun ja kykenemme luomaan kädestämme tyttäryn. Syömme useasuisesti, emmekä odota enää visa-elektronin toimimaan ja lopulta olemme myös tuuli, koska sitäkin tarvitaan. Aika valuu, olemme jumalien kanssa hyvää pattaa, on paljon ihmisiä vähän sukupuoleen liittyvä tarpeesta. Iho palaa. Tulemme unelmien liemikeittoja, jonka joku toinen on valmistanut ja huomenna minun vuoroni antaa, koska olen saanut niin paljon. Ilmalämpökumppu humisee tuolla, emme enää saavuta sitä ja se vajoaa pohjaan. Luopumisen jälkeissä tilassa tiedämme, olemme olleet passiivisia, olemme olleet ennakoivia. Luopumisen linnasta lähtiessämme olemme vääntyneitä, keltahampaisia valkoisia. Meillä on mustalla maalattu otsalle uurteet ja ulkona sulamme upeiksi keramiikka-aspiöiksi. Aletamme aktiivisen parantumisen tarttumalla katsella lehteen puussa. Sillä meidän täytyy pystyä olemaan diskossa ajattelematta yöpussin aikatauluja tarkistamasta niiden netistä matkalla vessaan tietämättä tilin saldoa. Tulee tuholle sanoja, esineitä, ajatuksia, puhua vastuuttomasti tästä kaikesta, pelkäämättä selitystä, olemalla tarkka siinä. Tekemällä tarkasti pelko, tekemällä tarkasti sanat, ei-tietäminen, sillä ei ole mitään kivaa lomaa, ansaittoa, poissaoloa, runollisuutta. Olemme samaa kukan konseptia, veden konseptia, mullan konseptia, munankuorta, mullan sinistä, vären kahvaa käsissamme. Ensimmäinen ajatus luopumisen jälkeen on turvaton, voimakas, ei mikään, ei minkäänlainen tuttu. Aavistuskäänteen lumosta. säpsähdyksen ja silmien avauksen myöntymä. Kyllä nyt edelleen kaikki on ja ei ole. Valoinen huonetta. Ei vielä mitään tuttu. Ei vielä sammalla, vaan kuiva ilta. Jatkuva häipyvä alkava ei. Ja sen nautinto. Ei millään lailla ole kestävä päätetty sieto. Sisään ulos virta. Vielä ylös ja sitten pilvi. Siis ei tappaa hetkeksi, vaan tappaa todella sukat puhelimet. Ristät taskut, hanskat, hankalat tasot, haukan katseen muisto. Lopulta astua taakse, ottaa valokuva katsella astua suuntaan. Elää hetki ilman, sitten uusi. Oliko se totta vai odottaa, ottaa muisto mieleen, katsoa sen taakse, unohtaa menettää. Nämä kaksivat passiivisia toimia, kuten levähtää ja pitkät turvunneet kohtalot, viimeisenä kisoissa ja viikko ilman peiliä sekä esikaivettu kalli, joka väistyy nuoren raikuvan autotien reunaan. Ymmärrän hyvin, miksi täällä on niin paljon kaakelia. Talojen ulko- ja sisäseinämät on tehty pesutiloiksi, tehty neljönmallisista, yleensä vaaleanvärisistä paloista, harmaasta sauma-aineesta. Ihminen on tällä läikkiävä vesiastia, minä hetkenä vaan itkemään alkamassa oleva liikkuva nahkainen pussikassa aukkoineen. Pysähtyneenä liukuportaisiin alkamassa ei pidättäytymään vuotamaan, vahingossa lähellä yhtäkkiä seinään nojaamaan. Satelliitti vastaanotin kuppina, astiana, tekokukka kasteltavana, säilykeporkki tuhkaurnana itketettävä sammuksiin pöydän päätä päätä savuomasta. Pidämme muovisia pahvimukien kansia kiinlaisena hattuinamme. Onko musta sokeria vai maitoa painautumat ohimoille? Apokalyptikan CD-levyn kannessa oleva henkilö on se, joka kaataa soijakastiketta numiselle katolle. Ilmalämpö pumppu humiseen merenpohjassa ja päivä tekee kuolemaa koko päivän. Talvi on kuollut itsensä ruskeaksi ruohoksi tuulessa ja teidän välissä on sumousvaa ja heiluvia pihaaitoja. Joku kosteja tulee ulos minusta vihreälle vesipihalle. Räystys laskee nilkkoihin, minusta tulee ulos vesivarasto, jossa asun. Merenpohja laskeutuu iltapäivän harmaan oranssi hetki. Kohta, josta päivälopulta häviää, eli noin kello kolmen ja kuuden välinen pitkä laahus, jonka aikana tiainen imäskelee tyhjän vihreän pussuvan reunat vielä kerran, odottaen sinistä. Sillä siellä se on ikkunan takana se pop tulee ikään hyllyn taakse ja sitten varastossa märkänäroittuvan unisiepparin väriseksi ja päästää viimein ulos. Kiva peuran näköinen joulupiha valo kiva maisemataulu jääkaupin vieressä keittiössä. Miten hennosti voi nousta kenolle ja ulkoiluvoimalla laitteen yllä yöllä etäällä täällä, jossa talvi hukuttaa meidät kaikki hitaalla ja huikealla liikkeellä. Mänty katselee, että kaikkea muovautuu tuulessa kämmeliksi ja nostaa tsemppitöökulon silotin siluetin jääkentän valojen eteen ja sanoo, hei ei se mitään. Pitkän yöhön ajattelen, että joku joku ehkä kepoilta tulee ja ajaa terassin puolesta ikkunasta, moottorikelpaa sängyllä, jossa mapa on ja alla, joka on hopihoollista 90-luvulla ja tilat käyvät kehoon. Toinen ajatus on vaihtoehto siitä, että valopeura ratsastaa ikkunasta sisään. Raahan kumea kuumaa takkaa mukanani. Kannettavaa. Sen polttava muodoton pesukone löysine poistoputkineen. Mukaan, ne kuuma hahmo ton kivi sisällään palava aines. Sormet on hankalasti ainoalla pienellä ulokkeella nyppylellä. Kannettava rengas jossa on pimeän tulen puut. Kannan mukanani aikuisia titaneen. Raahaus kolisee. Kannan sylissä kuumaa muodotonta takkaa. Tunne makoilee sykemittaria rinnan ympärillä ja patjalla, mittaa kauanko hänet kestää. Suuri lato hengailee, katsoitetaan minä häntä eli meitä. Takalla on sisältöä. Minä sinä kukka avautuu YouTube-meditaatiovideoilla, nopeutettuna pisaroilla, kostaa musiikin tahtiin. Ja me lämmitellään hermekuoressa, kirkas liemikeitto valmistuu ja hahmoton tulee syliin. Ja minä tulen syliin ja sitten taas sinä tulet syliin. Rusikka hedelmä ja pottomuusi kolmen rasvan viemeen ja toimet, kuten makuusaman saman ihon alla ja rintaunti valutetaan suureen laakean kulhoon, josta hotkitaan kaksin juuri uppopaistettujen fallapelejä. Asema on tasakattoinen punatiilinen rivitalo, kehystetty kahdella ilmalämpöpumpulle ja kahdella muovituolilla. Hiekkakentällä katkeneita oksia ja puolukon kukkia tasoristeyksissä. Vesi on tullut ikkunatiivisteen läpi ja puoleton muovia, joen keskellä matalaa heinää. Harmaa villapaita, vihreä takki. Suo tulvii tupasvillaa, avohakkuu aukku työmaa-aluetta. Sukulainen makoilee jalat puolittain pöydän alla, sen kädet hivelee penkin jalka ja viimeisenä päivänä ulkona on sitten heinäkuu. Tässä on sun roodos, tässä sun on tanssittava. Täällä miehet kutsuu itseään jaguareiksi. Täällä on sun roodos, täällä sä voit olla punka, vaihtaa öljyä veteen, nosta voimalla dyneeltä eteen, olla barbaari, normaali aseikas. Elokuussa kasvit on sitten ikään kuin horjahtaneet ja putket levähtäneet. Kuivan ja kosteamminen rytmi ajaa onnivuussin ohi. Kylmä ja lämmin ilo vaihtelee syvän lammen tyyliin. Valkoisia koivuja, mustaa vettä, valkoisia koivuja, minisuihkulähde. Kirkkaan vihreää kammattua heinää. Täällä katsellaan riisumista männikön takaa. Puskassa runkkaa ja loppukesän harrastelija katsoo vielä viimeiset valonsoteet iloittelijoiden pinnan. Marjanpoimia poimia pyrjystilet, sieni kumarat opiskelee kollegit muuttukorvan yli. Loppuvalo nurkalta, tällä kerätään sieniä, vihreän kovan paljas raaka. raako. sadettiin sininen vasemmalla, valo oikealla alhaalla. Täällä tuo valkoisena turkaa tupsupäähorsman villa seisoo ja heiluu. Se kasvaa alas juurina, sivuille lehtinä ja ylös kukkana, eikä mikään muu elämä ole laajana. Se on vahva ja pitkä ja sitten räjähtää tuuleen. Vertää esim. puhelinkäsi, yhteys, rinta ja leukakohtaus tai ostospaikan kyyttitorni kohaamassa taivaaseen. Tuolla yhän takana hyllyy suo, siis peilikuva, rivitalo katoaa. Sitten auringonlasku heittää yli harteitteni ja alkaa sirotella itseäni. Persikaväri leijailee noin vain tuhnusena ilman keskellä. Ja me ymmärrä, että mä haluan olla pilvi, aalto eli vaikuttaa muiden mukana meren olemukseen, olla kaikki me vailaamassa avonaisessa diskossa. Haluan hylätä kohtavan, eli sen valomerkin, syödä sienet ja ahmeen valintatavan tuorekiskiin. Hileli jakuarilla orkkidapeltoa syyssäteessä, ratsastaa suihkulähteellä tehdä omasta navasta uuden vuoden yön kukkulan ja hajanelisena kastella aivan ja juhlia titanikistossa. viskus. soitin pian ensimmäisen kerran syksyllä 2015 yhden kansan tanssiryhmän Siinä oli sellaista, mitä varmaan kokeeku ratsastaa hevosella ensimmäistä kertaa. Siinä seinällä, joka edessä piano seisoi, oli kuva tuulimyylystä ja tulppaani sekä diplomi osallistumisesta vuoden 2003 Tanhu tai muu kansan taas, Exploration. Kuvassa oli huivinen, nuori jäpäjä, ja jonkinlainen pripaalikuvioiti tekstin yhteydessä. Sen pianon jälkeen oli penkitön piano mustassa huoneessa ja kirjastojen talvitatti ilmastointeja. Merällisiä sointeja, merällisiä sormia, lapsuuden ajatus siitä, että möreät äänet on karhun teemäs mun tuloääniä ja kimaikat kovat äänet pakoon joksevan leikin pien, leikkivän pienen tyypin tarinan. Minä katson tosi usein tori.fi-ilmoituksia annetaan piano. Mietin, että miksi ihminen käsittelee tunteitaan tavaran kautta. Millainen käsittämätön kouristuksen omanen syyllisyys on ladattu yksilölle kantamaan taakkaa tavarasta. Miten juuri suuret, raskaat esineet saa miettimään sitoutumista tai oikeastaan sen vaatimusta? Miten jaammekin elämämme yksityisiin ja julkisiin pianoihin, yksityisiin ja julkisiin henkilöihin, tiloihin ja tapoihin? Miten häkellyttävä se hetki, kun kellot 02.35 sunnuntaina välisenä yönä makaa sängyssä, selaa toripistetti ilmoituksia, käsi ja niska huonosti, ei aikomustakaan nukahtaa liikahtaa. Tunnistan itsessään ihmisen kaltaisen hahmon, kun salamalla otettu salainen paparazzi kuva siitä hetkestä, jos on ummassa. Siinä yhdenlaiset halut yksityiseen ladattuna ja se piano kissa ihminen pesukone sijaitsee asiassa tosi lähellä parin korttelin päässä. Miten sen saisi kuljetettua, miten sen saisi muutettua, mitä pyytäisi avuksi, ja miten sitten kun taas muuttaa uuteen asuntoon kolmanten kerrokseen. Eikä tämä yksityinen huolehtiminen tuo ääntä tänäkään luoksi. Todellinen toiminta ei ole rohkeutta tarvitse suuria fantastisiin esimäisiin, vaan todellinen yhdessä tekeminen sopeutumista laajempaan kapitalismiin vastustamaan toimintaan, jossa ei ole tilaa yksinäisille pianoille tai yksityisille haluille ja aivan halujen syyllisyyden kokemiselle. Onnaltava yhteisiä hämäräjä tiloja, joissa meillä on useita pianoja, metsiä, kasvaa ruohoa, sieniä, Kykyä käsitellä tunteita suoraan ruumeiden, ilmeiden kautta, multaisena ja mehevinä, ei pidättelevänä kollektiivisena subjekteina, hämärän kirkkainä tyyppeinä aurinkolaseessa. Aretta Franklin soi, kun peikollehtoja, tuulihattuja, kirjoja, pieniä tauluja, joita katselia, ja valkoisia kukkia. Kiitos. Seuraava esiintiö on Bell Hand. tos. Moikka! Mitäs Samu, onks tää sulle tarpeeksi iso ja leveä? Onks just semmonen minkä sä haluat? Eli illan viimeisenä on Jehu! We'll mm. Käytä yhä, käytä käytä Det on ju valmiiksi televisio. Keskustelemme verkoston tilanteesta, joka on reilua. Olet jo luultavasti. Olet jo oikeassa. Olet jo oikeassa. Olet jo oikeassa. Olet jo oikeassa. Olet jo oikeassa. Olet jo oikeassa. Olet jo oikeassa. Olet i oikeassa. Olet jo Det fantastiska valet som var Indonesien med. De flesta som är i Indien. Igår så förklarade vi att Indien nu är fritt från stenkamp. Men Nigeria är en dyr tank mot Google Havan. Jag är en liten del av Nigeria. Inte resten. Nigeria har en snabb ekonomisk tillväxt för alla andra gör det. Om du väljer dig ryssarna, om du väljer att ge är till Santa Scotia. Den är ju jättefull. Det är bara en del av det. Om du väljer att visa mitt ansikte för dig en annan, så visar ju en liten del av alla det för där. Den stora skillnad. Snickorna gör skumma. i skolan, Men det blir inte håbligt. Det är det inte riktigt för Det är inte och för dig. Det är inte riktigt för dig. riktigt Det Det är Да, советский турист. Это мой журнал А мой паспорт. Где мой паспорт? Где ваш паспорт? Ваш паспорт? А. Вот мой паспорт. Извините, вы Аркадий Попов? Да, я Попов. Извините, да, Попов, это вы? Да, это я. Здравствуйте, я Светлана Денисова. Kiitos, Artur. At sure. no. you, I've broken my back heavy People see me up on stage and think I'm Achoo. trying to a sexy pose. Little do they know. Just getting there as a workout. I get to the club hours early so that my fans won't see me carrying my own equipment. Then I have to stay until the place closes just to get paid. Okay, so that's half the door up to 11. That's 300 hundred dollars. And so then we take out 50 for the PA, one for the ads in the papers, forty even for the drinks the band had. the, the on Radio Bicol, Light Radio. 133 MHz Jehun setti tässä loppu kesken niin, että te voitte kuunnella lopun Sitten saa laudistaa Tarvittaa SI, EHU. Ja b -B s Ja radiolekona takaisin b c b a se on oli viittäin semmonen, mitä <mys> Signature Se ihan vastu